Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalaha wa kullu dalalatin finnar Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah pendengar radio rajaw Dimanapun anda berada semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk tetap istiqamah berada di atas petunjuknya. Sampai kita menghadap Allah. Pada hari di mana tangan-tangan berbicara. Mulut kita ditutup dan kaki kita menjadi saksi. Atas apa yang kita perbuat ketika kita berada di atas dunia ini. Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. وَتَشْهُدُ arjuluhum بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Pada hari yang kami kunci mulut-mulut mereka dan kami bicarakan tangan-tangan mereka dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka lakukan dahulu dalam kehidupan dunia ini. Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah pendengar roja dimanapun saudara berada kita berbicara masalah al-istighfar. Di mana al-istighfar ini merupakan salah satu obat atau menu yang bisa menyehatkan hati kita. Oleh karena itu, kita diperintahkan senantiasa untuk beristighfar. Di mana saja, kapan saja. Bahkan Nabi SAW, beliau memberikan... Jaminan bagi orang yang senantiasa beristighfar. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfara ja'al Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang senantiasa melazimi istighfar selalu mohon ampun kepada Allah maka Allah jadikan baginya pada setiap kesempitan yang dialami akan diberikan jalan keluar dan dari segala gundah gulana akan diberikan jalan keluar pula oleh Allah dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga oleh karena itu Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Pendengar roja ketahuilah ketika ada beberapa orang datang ke kepada Al-Hasan Al-Basri Untuk minta penjelasan kepadanya bagaimana Yang pertama ingin memiliki anak karena tidak bisa memiliki anak Maka disuruh untuk beristighfar Yang kedua karena pertaniannya tidak turun hujan Maka juga disuruh beristighfar Datang lagi ada orang pingin diberikan oleh Allah keluasan dalam rizkinya. Kemudian juga suruh beristighfar. Lalu ditanya oleh orang, kenapa engkau suruh mereka semuanya masing-masing untuk istighfar? Karena aku membaca dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Nuh, ayat 10 sampai 12, Allah berfirman. فَقُلْ تُسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaja'allakum jannatin wa yaja'allakum anharo Aku katakan, agar kalian beristighfar kepada Allah Mohon ampun kepada Allah, karena Allah maha pengampun Niscaya Allah akan menurunkan hujan dari langit dan Allah subhanahu wa ta'ala niscaya akan Memperbanyak rizkimu Memperbanyak anak-anakmu dan memperbanyak rizkimu Serta menjadikan bagi kalian Kebun-kebun Dan juga menjadikan bagi kalian sungai-sungai Ikhwan din rahimani wa rahimahukumullah Itulah Keutamaan ke Keutamaan al-istighfar Oleh karena itu Memperbanyaklah kita membaca istighfar. Syaikh Muhammad bin Saleh al Usaymin beliau mengatakan Nabi saw beliau mengucapkan istighfar seratus kali. Yakun astaghfirullah fil yaumi amaroh beliau mengucapkan astaghfirullah seratus kali pada setiap harinya. Hada wahyu al Nabi saw al ladi Ghafiralahumma taqodham min zambih wa mata akhor fakay fabina. Ini Nabi. Di mana dosanya telah diampunkan yang lalu dan yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Walakin kulubuna, walakin kuluban alkasiah. Masyitah la yuqano alaihi bekasil dunub. Walayhatmu al wahid min Nabi faal akan tetapi hati kita keras, bahkan mati. Tidak peduli dengan banyaknya dosa yang dia lakukan. Bahkan seseorang dia tidak peduli apa yang telah dia lakukan dari perbuatan dosa. Walidalika tajdidul insan, gair mubalin bimis lihada, wahwakaulul istimfar. Oleh karena itu, engkau mendapatkan seseorang tidak peduli dengan dosa yang dia lakukan dan dia sedikit untuk mengucapkan al istimfar. Ekhwan fi dunyah mani warahmatullah. Banyak yang diberikan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Yang banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Kita diperintahkan untuk memperbanyak baca istighfar Syed Muhammad bin Salih Uthaymin mengatakan dalam syarah Ya'udhus Salihin U'akfir min qawli Allah mawfir li Allah marhamni Astaghfirullah wa atubilai Wa ma'ashbahi zalik Perbanyaklah kalian membaca Allah mawfir li Ya Allah ampuni aku amp Sayangi aku Aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya dan yang semisalnya. La'allaqatuṣadif rus'atan ijabatan minallahi 'azza wa jall fa yaifur laka fiha wallahu al Mudah-mudahan engkau ketika membacanya pas dengan waktu yang mustajabah sehingga diterima istighfar engkau dan Allah memberikan ampunan kepadamu. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. sudah kita ketahui bersama apa itu makna istighfar. Al-istighfar maknanya adalah talabul maufirah, yaitu mohon ampun, mohon al-maufirah. Adapun al-maufirah adalah wiqayatu syarrid dunub ma'asatriha, yaitu wiqayah melindungi diri dari akibat buruk perbuatan dunub yaitu perbuatan dosa. Sehingga orang yang beristighfar akan terlindungi Dari akibat perbuatan dosa yang dia lakukan Ma'asatriha bersama dengan itu Dosa tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bagi orang-orang yang mohon ampun kepada Allah Dengan taubatan nasuha Dan insyaAllah kita akan berbicara di samping istighfar kita juga akan berbicara masalah az-dhulub. Yaitu perbuatan dosa. Karena memang dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga kita mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang melakukan dosa. Merupakan manusiawi. Perbuatan manusiawi. Karena memang dia manusia. Sebagaimana Nabi bersabda. Kullu bini adam khatau. Wa khairul khatain attawabun. Rawahu tirmidhi. Setiap orang. Setiap anak Adam itu senantiasa melakukan dosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda: "Demizat yang jiwaku berada di tangannya waladhi nafsi biadhih laulam tuzribu la dzhaballahu taala bikum, walajain biqomin." Yudnibuna Fayistagfiruna Allah Ta'ala Fayafirulahum Rawahu Muslim Alil aghar Al-Muzanni Radiyallahu ta'ala'an Demi Zat Yang jiwaku berada di tangannya Seandainya kalian tidak berbuat dosa Maka Allah akan melenyapkan kalian Lalu Allah mendatangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa Lalu mohon ampun kepada Allah Dan Allah mengampuni mereka Ehwan fitnohaimani warahmatullah. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh anak Adam memang merupakan suatu hal yang manusia. Namun manusiawi akan tetapi dia tidak boleh terus menerus dalam perbuatan dosanya. Haruslah dia kembali dan menampun kepada Allah dan jangan berputus asa terhadap perbuatan dosa yang dia lakukan. Sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman. Uliya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taknatunir rahmatillah. Innallaha yawfiruddinu bajami'a. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kepada diri mereka. Iaitu yang banyak berbuat dosa. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni. Semua perbuatan dosa. Dan disebutkan oleh para ulama dosa ada yang besar dan dosa ada yang kecil sebagaimana hal ini merupakan pendapat jumhur namun ketahuilah sebelum kita membahas bagaimana untuk mengetahui perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil maka tidak ada salahnya mengulang perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan Innul mukmin yara zinubuh kānahu fi asli jbalin yaxaf an yaqā' alīh. Wānnal fājirā yara zinubuh kadhubāb n wāqal anfihī fāqal bhihakda. Sesungguhnya orang yang beriman itu orang mukmin dia melihat dosa-dosanya dia melihat kesalahan-kesalahannya seakan-akan dia berada di bawah gunung yang dia khawatir dan takut gunung tersebut jatuh lalu menimpanya adapun orang yang fajir orang yang suka berbuat maksiat dia melihat perbuatan dosanya seperti lalat yang menempel di hidungnya kemudian dia berkata cuman di tepis begitu saja alias dia meremehkan perbuatan dosa itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jumhur ulama mereka mengatakan dan berpendapat bahawa dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31, "In tajatani al ma tunhauna anhu mukaffirankum sayiatikum wa nudkhilukum mudkholan karima." Apabila kalian meninggalkan Perbuatan dosa besar yang telah diarang atas kalian, maka kami maafkan, kami hapus kesalahan-kesalahan kalian, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia yaitu ke dalam surga. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini menunjukkan adanya perbedaan antara dosa yang satu besar dan yang satu kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. As-salawatul khams wal jumu'ah -jum ila al jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majatun bitil kabair rawahu waktu jumat menuju ke jumat yang lainnya dari ramadan kepada ramadan yang lainnya itu merupakan penghapus dosa-dosa di antara keduanya Selama meninggalkan dosa-dosa besar Artinya para jemaah Adanya pembagian dosa besar dan dosa kecil Dan dengan hadis ini kita memahami Bahwa dosa kecil bisa terhapus Dengan sendirinya, itu dengan khoms, solat lima waktu Kemudian solat jumat yang satu Kepada yang lainnya Dan Ramadan yang satu Kepada yang lainnya Itu bisa menghapus dosa-dosa kecil selama orang tersebut meninggalkan dosa besar demikian juga dengan hadis yang lain ketika Nabi saw bertanya kepada para sahabat alaunabiukum biakbarul kabair al ishraqu billah wa aku kulwalidain wa syahadatu zur wa kaul zur maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar yaitu syirik menyekutukan Allah Kemudian uqukul walidain yaitu durhaka kepada kedua orang tua dan persaksian palsu serta perkataan yang palsu. Ikhwan fidin wa himmanih wa rahimahumullah. Jadi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan bahawa memang ada dosa besar dan juga ada dosa kecil. Kemudian bagaimana untuk mengetahui tanda-tanda dosa besar? Alamatul kabair, bagaimana mengetahui tanda-tanda dosa besar? Yang pertama adalah ijabul hadd 'alal maksiyah, yaitu diharuskannya ditegakkannya hadd kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Hadd di sini adalah sanksi, hukuman kepada pelaku-pelaku maksiat. Seperti apa? Seperti orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka dia harus dikhusus. Orang yang berzina harus dirajam bagi mereka yang sudah pernah menikah dan bagi yang belum pernah menikah harus dipukul, didera seratus kali dan diasingkan. Wal qadzf, al qadzf menuduh orang berzina wal ladzina yarmuna al muhsanat wa lam yatu bi arba'ati syuhada' fajliduhum Orang-orang yang menunduk orang baik-baik berzina Dan tidak membawa saksi Empat orang saksi Maka pukullah delapan puluh kali ya, Zina demikian juga Dalam surat yang yang dimansuh Namun ayat hukumnya tetap Sebagaimana disebut Al-Mukasir Firman Allah As-shaykh wa shaykhatu iza jahil ya Bar jumuhuma albatta laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah ya dia berzina maka rajamlah sampai mati demikian dengan mencuri Allah berfirman as-saasiq wa as aidiyahuma orang mencuri laki, laki perempuan dipotong kedua tangannya maka hal ini menunjukkan perbuatan tersebut merupakan dosa besar apa tandanya Tandanya adalah mendapatkan hukuman ketika dia berada di dunia. Dan kalau dia sudah dihukum di dunia, maka insya Allah merupakan penghapus dosa-dosanya nanti di akhirat. Demikian juga dengan liwat. Liwat adalah humusik. Perbuatan kaum lut. Maka harus juga dirajam. Ya. Maka di sini merupakan dosa besar. Jangan sembarangan orang-orang laki-laki saling menyukainya, perempuan saling menyukainya maka ini merupakan dosa besar. Ini yang pertama kita ketahui bahwa dosa besar itu diketahui dengan tanda-tandanya bahwa perbuatan tersebut harus diberi sanksi dan diberi hukuman di dunia. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengetahui bahwa itu dosa besar? Wa minha tasmiyatul masyiyah kabirah. Bahwa dosa tersebut Disebut sebagai dosa besar Au akbaril kabair Au dosa besar yang paling besar Sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi Ala unabbiukum akbaril kabair Wawakah kalian aku tunjukkan Dosa besar yang paling besar Bahwa Setelah itu Allah Rasulullah menyebutkan syirik al-israqubillah, menyebutkan hukum walidain, maka ini adalah dosa-dosa besar. Karena Rasulullah SAW menyebutnya sebagai dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah wasful ma'asiyah bi'annaha mubiqah. Yaitu memberi sifat kepada perbuatan maksiat itu bahawa perbuatan tersebut merupakan perkara-perkara yang membinasakan sebagaimana Nabi SAW bersabda Ijitanibu sab'a al-mubiqat ila ya Rasulullah wa mahunna qala asyirku billah waqatlu nafsin lati harramallahu illa bilhaq wa sihir wa aqlul riba wa aqlul malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qaful muhsanat al-ghafilatil mu'minat Nabi SAW bersabda jauhkanlah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan al-mubiquot yang membinasakan maka istilah al-mubiquot ini menunjukkan tanda bahawa dosa-dosa yang disebut setelah itu merupakan dosa besar lalu ditanya Nabi SAW Ya Rasulullah apakah itu yang pertama adalah syirik kepada Allah yang kedua adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak yang ketiga adalah sihir kemudian makan harta riba makan harta anak yatim lari dari medan pertempuran menuduh wanita beriman yang baik-baik yaitu menuduh dengan berzina ini menunjukkan bahawa dosa-dosa tersebut merupakan dosa besar kemudian yang berikutnya yang keempat adalah wasful ma'siyah bi'annaha fahisyah yaitu disifati maksiat tersebut ya, dikatakan bahwa bi'annaha fahisyah yaitu fahishah ya, fahisyat buruk. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa la taqrabuz zina, innahu kanafayishatan wa sa'a sabila qiji." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina karena sesungguhnya perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang yang buruk. Kemudian juga yang kelima bahwa maksiat tersebut wasul maksiyah bi annaha min amali syaithan. Perbuatan maksiat dikatakan itu merupakan dosa besar Apabila di situ disebutkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan syaitan Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 9 Ya ayuhalladhina amanu innama al-khomru wal-maisir wal-ansab wal-azlamu rijasun min amal syaitan wa Wahai orang iman Sesungguhnya khomer, judi, mengundi nasib Merupakan rijas Najis Termasuk perbuatan syaitan Maka Tinggalkanlah agar kalian beruntung Ini diantara Nama-nama atau tanda-tanda Yang disebutkan dalam Al-Quran Atau di dalam hadis-hadis Nabi Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut Merupakan dosa besar Kemudian yang keenam adalah wasful ma'siyah ma au fa'ilaha bil, fi, bil fisq disifati perbuatan maksiat atau pelakunya dengan kefasikan dengan kefasikan maka ya. itu menunjukkan dosa besar sebagaimana terdapat dalam surat al-maidah ayat yang ketiga bahwa zalikum fisq itu merupakan kefasikan Diharamkan kepada kalian, hormat alekul maghitha tuwadamu, walahul khinzir, wa ma'uhul laliwaillah. Sampai akhir, zhalikum fiskun. Itulah kefasikan Maka ini menunjukkan dosa besar. Demikian juga di dalam hadis Nabi saw. Sibabul muslim fuskun, wa kita luhu kufron. Rawahul Bukhari. Wahab Muslim Anubi Masudin Rasulullah Shallallahu Taala Anhu Rasulullah Sallam bersabda mencaci maki orang Islam merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekufuran maka mencaci maki seorang Muslim merupakan perkara dosa besar termasuk dosa besar. Karena apa? Karena perbuatan tersebut disifati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alfis. Iaitu dengan kefasikan. Kemudian yang ketujuh, bi anallah taala yuhari bufrailaha, bahwa Allah subhanahu taala mengkabarkan bahwa Dia memerangi pelakunya seperti dalam surat Al-Baqarah 278 ya ayuhan ladina amanutakulloh. Wahai orang-orang beriman, Bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan oleh kalian mabkiyaminar riba, apa yang tersisa dari harta riba apabila kalian beriman. Faillam ta'falu fa'zanu biharbiminallahi warasulih apabila kalian tidak mau melakukan hal tersebut maka izinkan, umumkan ya dengan Perangnya Allah dan Rasulnya, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka. Ya. Termasuk juga dalam sabda Nabi SAW, Allah Subhanahuwataala berfirman, hadits kunci dari Abu Hurairah yang dia membuhari man ada liwanian Faqad adan tuhbil harbi siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya. Siapa wali Allah? Inna awliyaa Allah. Al, inna wali Allah la khawf عليهم, walahum yahzanun. al amanu, wakanu yatakuun. Wali Allah adalah mereka orang-orang yang tidak pernah merasa gentar, tidak pernah merasa sebeh. Siapa mereka? Al-Ladin amanu wa kanu yatakuun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Itulah wali Allah. Oleh karena itu, kalau kita memusuhi orang beriman dan yang bertakwa kepada Allah, bagaimana orang menegakkan sunnah mau dimusuhi? Bagaimana orang menegakkan tauhid dimusuhi? Bagaimana orang mendakwahkan apa yang telah didakwahkan oleh para anbiya yaitu tauhid? Seharusnya ditolong dan dibantu, akan tetapi dimusuhi. Apa kata Allah? Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi Waliku maka Aku umumkan perang kepadanya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan demikian. Oleh karena itu malaikat kita menjadi penolong penolong Tauhid, malaikat kita menjadi penolong orang-orang yang menegakkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sebaliknya. Karena kalau kita memusuhi orang-orang yang menegakkan Tauhid, memusuhi orang-orang yang menegakkan Sunnah sama halnya telah memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan orang yang memusuhi wali Allah apa kata Allah man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi barang siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya ikhwan fillah himani wa rahimakumullah maka penunjukan atau tanda disebutkannya adanya peperangan dari Allah ini menunjukkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa besar. Kemudian yang kedelapan adalah la'ana fa'ilaha, bahwa Allah Ta'ala rasulnya melaknat pelakunya. Seperti hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam" Almutashabihin mina rajaibin nisa, walmutashbihahat mina nisaibin rajaib. Rawi al Bukhari wa Abu Dawud. Bahawa Rasulullah SAW melaknat laki-laki <coughs> yang menyerupai perempuan dan Rasulullah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka di sini kita banyak melihat di jalan-jalan banyak melihat di kampung-kampung laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki maka di sini, di sini ingatlah Allah Rasulullah SAW melaknat mereka dan kalau seperti ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk perkara di antara dosa-dosa besar demikian juga dengan orang yang menyambung rambut dan orang yang mentato dan minta ditato. Dan juga orang yang menyambungnya. La'anal wasila ja' wal mustausilah. Wal washimah wal mustausimah. Bahawa Rasulullah melaknat. Orang-orang yang menyambung rambut. ya Dan juga yang minta disambung. Serta orang yang mentato dan yang minta ditato. Ini menunjukkan perbuatan tersebut dosa besar. Maka segera minta ampun kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Dari dosa-dosa besar. Karena dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu juga <coughs> yang kesembilan Bahawa dosa besar bisa diketahui dengan tanda-tandanya di antaranya adalah bi anna Allah la yanzur ilaih bahwa Allah tidak melihat kepada pelaku dosa tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dari Ibn Omar Wadi Allah ta'ala anhumah La yandurullahu yawmal qiyamah Ila man jarra izarahu batara Rawah al-Bukhari wa muslim Allah tidak akan melihat pada hari kiamat Kepada orang yang menjulurkan dan memanjangkan Pakaiannya di bawah mata kaki dengan sombong Ini menunjukkan perbuatan tersebut Merupakan perbuatan dosa besar Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan atau nabinya mengabarkan bahawa pelakunya bi anna la yadkhulul jannah pelaku perbuatan tersebut enggak masuk surga maka ini menunjukkan dosa besar seperti hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin رواه مسلم والتيرمذي tidak masuk sorga orang-orang yang memiliki kesombongan di hatinya meskipun sebesar biji gharah. Maka buanglah kesombongan tersebut. Karena kesombongan tersebut merupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa itu dosa besar. Kemudian yang kesebelas adalah. Al-Ikhbar binafshil iman anhu. Yaitu Nabi mengabarkan. Ya Terhadap pelakunya tersebut Dengan dinafikan keimanannya Dinafikan keimanannya Seperti Nabi SAW bersabda Tentu saja penafian keimanan ini ya, Tergantung kepada perbuatan dosanya ya, Yang dibahas dalam masalah akidah Kalau di sini dikatakan Wallah la yu'min Wallah la yu'min Wallah la yu'min Kila man ya Rasulullah Qala alladhi la yakmanu jaruhu bawaiqahu Rauwahul Bukhari wa Muslim. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ditanya, ya Rasulullah siapa dia? Nabi mengatakan orang yang tetangganya tidak pernah aman dari gangguannya. Maka iman di sini bukan berarti dia kafir. Wallahu la yumin artinya imannya tidak sempurna. Dan ini menunjukkan kalau ada nafsu iman menunjukkan bahwa ini merupakan dosa besar. Nah, dosa besar dosa, dosa, dosa besar. Kalau di sini kita sudah kasih judul dosa besar, bukan berarti dia keluar dari Islam. Kemudian al-ikhbar bi ghadabillah alaihi. Di antara tanda-tanda dosa dikatakan dosa besar disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala marah kepada pelakunya. Seperti Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda man halafa ala yaminin huwa fiha fajir liqtati abiha ma'lumun ri'ul muslim laqiyallahu azza wajal wa huwa alaihi ghadban barang siapa yang bersumpah atas itu, sumpah ya wa huwa fiha fajir dan dia dalam bersumpahnya yaitu sumpah palsu dan dia melakukan perbuatan dosa di situ untuk mengambil harta seorang muslim Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjumpainya Dan Allah marah kepadanya Maka ini menunjukkan Perlakunya Atau perbuatan tersebut Dikatakan sebagai dosa besar Ikhwan fiddin rahimahni Warahimahkumullah Demikian juga Di antara dikatakan dosa besar ya Disebutkan Iljamuhu bilijami minnar Yaitu Mulutnya diikat dengan ikatan dari api neraka, sebagaimana Nabi bersabda saw. Mansuila an ilmin fakatamahu uljima yom al kiamah bilijamin min nar. Rawatilmi di dan dihasankan, disohhikan oleh Al Albani, rahimahullahu taala. siapa ditanya tentang ilmu kemudian menyembunyikannya Maka pada hari kiamat nanti akan diikat mulutnya Dengan ikatan dari api neraka Waliyahudzubillah Demikian juga pelakunya disifat dengan kufur atau syirik Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus sholah Faman tarokaha fakad kafar Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat Itu perbedaan antara orang beriman dengan orang kafir sholat Barang siapa yang meninggalkan sholat Maka dia kafir. Hadisnya suhih Rawabudawud Dan yang lainnya Ini menunjukkan bahawa Dosa tersebut merupakan dosa besar Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dengan sesat Seperti Qala wa ma'yaknatu min rahmati rabbih illa illa ballun Tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat Maka tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu SWT Demikian juga apabila perbuatan dosa tersebut disifati dengan Sebutan Laisa Minna seperti faman roqib al-sunnati, falaisa minni barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, Tidak termasuk golonganku. Demikian juga Nabi SAW bersabda, "Man hamala alaina as-silah, falaisa minna, wa Barang siapa yang mengangkat senjatanya kepada kami, maka tidak termasuk golongan kami, dan barang siapa yang curang kepada kami, maka tidak termasuk golongan kami. Demikian beberapa sifat-sifat dan masih ada beberapa sifat yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan dosa besar. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa ada dosa-dosa kecil yang bisa menjadi besar Disebabkan beberapa perkara. Yang pertama wamil asbab alati al tuazam biha asagair as an yastasghira azzambe. Di antara sebab di mana dosa-dosa kecil itu bisa menjadi besar adalah pelakunya meremehkan dosa kecil tersebut. Ya. Maka Ketika perbuatan dosa seorang hamba menganggapnya itu besar, maka Allah akan menganggap itu kecil. Dan kalau hamba itu menganggap dosa itu kecil, maka menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Anas bin Malik mengatakan radhiyallahu taala anhu, "Innukum la ta'maluna a'malan ya daq fi a'yunikum min as in kunna la na'udduha 'ala ahdi Rasulillah." sallallahu alaihi wasallam ila al-mubiqat sungguh kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut menurut pandangan kalian lebih kecil lebih ringan daripada rambut sementara kami menganggapnya di masa nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara-perkara yang membinasakan bilal bin sa'ad beliau mengatakan janganlah engkau melihat kepada kecilnya perbuatan dosa La'tan ta'duru la sikrul khati'ah Walakin dur ila azamati asaid jangan engkau melihat kepada kecilnya perbuatan dosa tersebut tapi lihatlah kepada siapa engkau melakukan perbuatan dosa itu yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala yang yang maha besar Kemudian yang kedua di antara sebab perbuatan dosa kecil bisa menjadi besar wa minal asbab an yafraha bisaghira wa ytamaddahu biha wa ytamaddahu biha yaitu senang dan gembira dengan perbuatan dosa kecil tersebut dan memujinya maka ini bisa membuat dosa kecil menjadi besar kemudian yang berikutnya anyata hawan bisatrillah subhanahu wa ta'ala wa anhu wa hilmihi annahu iya Yaitu meremehkan Satra Allah bahwa Allah telah menutup perbuatan dosa itu Dan dia tidak mengindahkannya Dan dia meremehkan ya. Yaitu Seperti orang yang Berbuat dosa di malam hari Kemudian pagi hari Malam yang sudah ditutup oleh Allah Pagi harinya dia mengatakan Aku berbuat begini dan begini Kullu ummatimu'afa illal mujahirin Wa inna minal mujahirah an ya'mal amal min al-layl thumma yushbih wa qad satarahu Allahu 'alayhi fa ya fulan 'amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yas-turuhu Allahu 'alayhi wa yushbihu yakshifu satra Allahu 'anhu rawahu al-Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an Setiap umatku kata Nabi Dimaafkan kecuali orang yang menampak nampakkan ya, seperti orang berbuat dosa di depan orang banyak dan diantara menampak-nampakan itu adalah seseorang melakukan perbuatan dosa di malam harinya, kemudian Allah subhanahu wa taala telah menutupnya dan di pagi hari dia ngoceh, dia ngomong, wahai fulan, tadi malam aku melakukan begini-begini, padahal Allah subhanahu wa taala telah menutupnya di malam hari, kemudian di malam hari kemudian dia membukanya, ya membukanya di di di pagi hari. Demikian ya, orang-orang yang telah di maafkan sebenarnya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membuka kembali di pagi hari. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita melakukan hal tersebut karena itu merugikan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kita, namun kita menghilangkan apa namanya? Maaf ya Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatan kita sendiri yaitu kita ngomong-ngomong kepada orang lain ketika kita melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang berikutnya yang membuat dosa kecil menjadi besar, an yakunal muzmin aliman yuktada bihi. Seorang pelaku dosa tersebut adalah orang alim sebagai panutan. Fa iza alima minhud damb kabura apabila dia tahu Perbuatan dosa maka berserah dosanya Seperti orang yang menggunakan pakaian dari sutra Kalau dia orang alim Maka dia Dosanya lebih besar daripada yang lainnya Sebab dia akan menjadi panutan Yang akan diikuti oleh orang-orang di sekitarnya Kalau dia merupakan orang yang menjadi panutan Kemudian di samping itu para jemaah Ikhwan Fiddin Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Perbuatan dosa itu menjadi besar Disebabkan apa? Disebabkan syarful zaman Wa syarful makan Mulianya zaman dan mulianya tempat Orang yang berdusta Itu merupakan dosa Namun kalau dia Berdusta Bersumpah palsu di bulan Umar maka dosanya jauh lebih besar daripada dia melakukan di luarnya. Man lam yadaqaulaz zur wal amala bihi falaisalillahi hajah fi an yada'atu a'amahu wa syarabahu Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan palsu dan selalu, selalu mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Demikian juga tempat yang mulia seperti di Mekah, Maka orang membunuh merupakan dosa besar Dosa kalau dia membunuhnya di kota haram Maka dosanya jauh lebih besar Ikhwan Fiddin Rahimani wa ya. rahimankumullah Dan juga diantara yang membuat dosa kecil menjadi besar Diantaranya adalah Tarkul khawfi minallahi ta'ala Wal istihadatu bihi Yaitu tidak takut kepada Allah dan meremehkan Allah Subhanahu Wa Taala itu juga menjadi penyebab dosa kecil menjadi besar. Oleh karena itu, ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka yang harus ada dalam benak kita adalah alis tifar harus nantinya kita al-istighfar. Nabi s.a.w. bersabda, "Innahu la 'ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah." Sesungguhnya la 'ala qalbi maknanya adalah yahdus lahu syai' minal katam wal gham, yaitu terjadi sesuatu dalam hatinya. Ya. Yaitu dari gundah gulana atau yang lainnya. Maka aku istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap hari sebanyak seratus kali. Makanya para ulama senantiasa memberikan nasihat agar kita beristighfar di mana saja, karena kita tidak tahu istighfar yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu-waktu yang mustajabah. Beristighfarlah di pasar ketika kita berada di dalamnya. Jangan-jangan kita membeli atau menjual barang. Ya kemudian kita tenggelam dalam penipuan Beristifarlah di kantor Barangkali tangan kita tidak terasa telah mengambil sesuatu yang bukan haknya Telah mencatat sesuatu melebihi dari yang sebenarnya Mengurangi apa yang harusnya tidak dikurangi Maka dikatakan oleh para ulama Yang terlanya Al-Hasan Aksiru minat istifar bifibu yutikum Wala wafi wafi wafi wa la mawaidikum wa fi turuqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisiikum wa aina kuntum fa innakum ma tadruna mata tanzilul munfirah perbanyaklah oleh kalian untuk membaca istighfar astaghfirullah wa tubu Astaghfirullah wa tubu di rumah-rumah kalian di tempat makan kalian di jalan-jalan di pasar-pasar di majelis-majelis kalian, di mana saja kalian berada, karena kalian tidak tahu kapan al-ma'firah yaitu ampunan Allah itu turun. Sebagaimana juga ditegas oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, maka kita perbanyaklah kita untuk membaca istighfar karena istighfar ini merupakan obat. Qotad mengatakan inna hadzal Qur'an ya dhuikum ala da'ikum wa dawa'ikum, fa amma da'ukum fad-dunuub wa amma dawwa'ukum fal-fastighar quran ini menundukkan kalian kepada penyakit dan obat kalian adapun penyakit kalian adalah perbuatan dosa karena memang perbuatan dosa merupakan penyakit Abdullah bin Barak mengatakan ra'itul tumu batnutul quluba wa qad yarsudullahi idmamaha bahwa perbuatan dosa itu akan membunuh hati membuat penyakit kepada hati dan akan mewariskan kepada pelakunya Yaitu kehinaan Adapun obatnya adalah Wa amma za'ukum fal istighfar Yaitu obatnya adalah istighfar Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian bagi orang yang tidak bisa memiliki anak Maka perbanyaklah membaca istighfar Sekian lama berupaya, berobat Silahkan memang kita harus mengambil sebab Al-akhdubul asbab, mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Baik sebab syari' maupun sebab kawuni. Maka kita lakukan itu. Namun jangan lupa, yang jadi di antara sebab syari' adalah Al-istighfar. Sebagaimana disebut oleh Al-Hasan, Al-Basri. Ketika menukil firman Allah, فَقُلْتُ إِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Wajudkan di amalan wa benina, wajalakum jannah dan wajalakum anhara. Aku katakan kepada mereka beristighfarlah kepada Tuhan kalian, karena Allah Subhanahu wa Taala Mah Pengampun dan mestayak kalau kalian beristighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit atas kalian dan Allah akan memperbanyak anak-anak kalian dan juga akan memperbanyak harta-harta kalian. Demikian. Ikhwan Fiddin, Rahimani, Warahmatullahi Wabarakatuh. So, semoga kita lisan kita ini senantiasa. Dibasahi dengan istighfar, kalau bisa ketika mengucapkan istighfar, hati kita tertuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak terasa air mata bercucuran menangis. Karena apa? Karena takutnya kepada Allah Robullah Alamin atas segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dan semoga kita menghadap Allah dalam keadaan kita sebagai orang-orang yang musta'firin, yaitu orang-orang yang minta ampun kepada Allah dan diampunkan. Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah sampai di sini Kajian ini dan saya serahkan kembali Kepada al-ah, al-fadil Ihsan, ah, ah, ah, hafidhullah wa ta'ala Fadda Baik, eh, pendengar ujian dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pemaparan materi yang disampaikan Ustazul Karim, Ustaz Zulal Karim Ustaz Mahfud Amri, hafidhullah wa ta'ala Dan bagi para pendengar ujian ingin memperluas Pembahasan, anda ingin bertanya Perihal Berbagai permasalahan tentunya berkaitan dengan tema kita pada kesempatan sore hari ini. Anda bisa menghubungi kami di lain telepon 0218236543. Contoh pertanyaan pesan singkat di 02170736543 dan jangan lupa untuk mencantumkan nama dan alamat Anda. Angkat lebih dahulu dari pesan singkat. Ya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Azka di Cikarang. Dasar mencukupkan doa hanya ketika sujud dan sebelum salam saja. Jarang berdoa di luar salat kecuali wirid-wirid yang dianjurkan. Apakah saya termasuk orang yang takabur karena jarang, men jarang mengangkat tangan untuk berdoa di luar salat? Jazakallahu khair. Ya, tidak dikatakan takabur tapi janganlah membatasi diri pada waktu-waktu tersebut. Memang waktu yang mustajab berdoa di antaranya adalah ketika kita sujud karena yang paling dekat hamba dengan Allah adalah Waktu sujud mak oleh karena itu ikhti rufid doa ya berbanyak untuk berdoa kepada Allah. Kemudian juga ketika akhir tasyahud akhir ya maka kita berdoa di samping itu ketika hujan, ketika antara azan dan iqamah, ya ketika di sepertiga malam terakhir, maka kita banyak berdoa kepada Allah. Ya adapun mengangkat kedua tangan ya itu adalah apa namanya hadis yang meriwayatkan tersebut mutawatir maknan, mutawatir maknan. Ya Artinya Rasulullah berdoa mengangkat tangan Dan adapun sifat-sifat mengangkat tangan berbeda-beda Ketika Rasulullah berdoa di atas mimbar Beliau mengangkat jari telunjuknya Ketika beliau doa untuk istisqa minta hujan Beliau angkat kedua tangannya sampai kelihatan <coughs> Kedua ketiak beliau yang mulia S.A.W <coughs> Ada pun doa masalah Beliau mengangkat kedua tangannya Insya Allah akan kami bahas hal ini Pada <coughs> bab abdua Karena aduak termasuk salah satu yang bisa mengobati hati. Wallahu a'lam. Masih dari pesan singkat kembali kita angkat. Masa saya seorang ibu dari pondok kopi. Uh, pada masa jahiliyah saya mendapat menghindar dari besikan setan. Tapi setelah saya bertobat dan sudah berpakaian yang syar'i, justru saya terjerumus oleh gangguan setan dengan berzina. Dan uh, kita sudah sama-sama berkeluarga. Karena hal ini rusak semua ibadah saya Ustaz mohon doanya Dan saya sudah memutuskan hubungan dengan orang tersebut Tapi dia terus menteror saya Jazakallah khair ya. Pertama kita minta perlindungan kepada Allah Dari perbuatan tersebut Dan kita harus takut kepada perbuatan zina Seorang tabi'in Kibar tabi'in Yaitu Sa'id itu Sayyid Beliau berumur 70 tahun Dan beliau buta dan beliau yang katakan adalah aku takut terhadap fitnah wanita yaitu perbuatan zina Maka kalau seorang tabi'in seperti Sa'id ibn Sayyid takut kepada perbuatan zina apalagi dengan kita Oleh karena itu kita harus senantiasa, senantiasa takut terhadap perbuatan itu Dan ketika terjerumus terhadap perbuatan itu Waliyahudzubillah jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya Maka jangan berputus asa dari ampunan Allah ya ibadiy alladhina asrafu 'ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a Wahai hamba-hamba Allah, hamba-hambaku -hamba yang melampaui batas dalam melakukan kesalahan, zalim kepada dirinya, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni perbuatan dosa semuanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi innakum takhti'una bil-laili wan-nahari Wahana afiruno bajarmi anfas taufiruni afir lakum wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian melakukan perbuatan dosa di malam hari dan di siang hari sementara aku mengampuni perbuatan dosa itu semuanya maka mintalah ampunan kepadaku aku ampunkan kalian asalkan dengan syarat at dan nasuha yaitu tobat yang nasuha dengan terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana sudah dijelaskan Allah alamissawam Tepat. Saat kita angkat dari telefon dari Nisa di Bekasi Assalamualaikum. Silakan, Uman. Mau mohon apa, bimbingan sama ini kan yeah. uh, pergaulan itu uh, mungkin anak samae menganggap uh, hal yang biasa ya berhalawat. Iya yeah, iya. Yeah. Uh, terus uh, makna dari halawat itu seba, sebatas apa? Dan yeah. kalau misalnya uh, ada uh, di keluarga ngumpul terus uh, kita uh, menyingkir sendiri dengan adipar gitu bisa ipar yang jir, jir, lawan jenis jenis ya bisa ya. uh, bicara walaupun di situ dengan saudara saudara yang lain apakah itu termasuk uh, apa yang tidak tidak dibolehkan dalam uh, syariat? Gitu. Ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Halwat itu artinya berduaan ya dengan bukan mahromnya la yaklu Rajulun bilbi muratin illa ma'azi mahromin tidak boleh Ya seorang laki-laki itu berduaan dengan wanita kecuali bersama mahramnya. Nah, sini mahram itu bisa ayah, bisa saudara laki-laki, yaitu mahram. Maka kalau tidak ada itu berduaan, maka itu khalwat, maka itu dihindarkan dan nah, itu perbuatan dosa besar. Tidak boleh kita lakukan dan itu merupakan pintu ya masuk pada perbuatan zina. Demikian juga dengan ipar, ya. Ipar berduaan dengan ipar maka tidak dibenarkan. Karena apa? Nabi mengatakan alhamu Al maut ipar itu adalah kematian. Berapa banyak orang berboncengan dengan iparnya. Ini kan kakak ipar saya. Ini kan adik ipar saya. Ini kan begini dan ternyata akhirnya apa? Ya, Syaithuan menggodanya dan terjerumuslah kepada perbuatan zina. Wallahualamilla. Ya, perbuatan zina adalah perkara yang dilarang. Hallward pun berdua dengan iparnya juga demikian. Maka hindarkan hal tersebut. Demikian juga ketika bersama dengan mereka hindarkan ya pandangan-pandangan karena yang bukan makhluknya kulil mukminin yaudhumin abusorih moyahfatu furujahum katakan kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatannya kulil mukminat yaudhutna abus so katakan kepada orang, orang wanita beriman ya agar mereka memandak menundukkan pandangannya moyahfutna furujahun agar juga mereka menjaga Kehormatannya Demikian Allahuakbar Alam. bagi anda yang ingin bertanya kembali Di lain telepon 021-823-6543 Kita persilakan. Assalamualaikum Assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam Assalamualaikum. Wah, dengan siapa di mana, Bapak? Budi di Pujung Mendek, Pak Silahkan, Pak uh, Begitu, Ustaz yeah. uh, Dalam lafaz uh, Mayah di Lahu Salamudillah, Laitu <coughs> Tolong diulang, diulang, yeah. Pak Ya barang siapa Allah memberikan petunjuk maka tidak akan yang bisa dapatkan oh, yeah. ya gitu. Iya yeah, yeah. yeah, yeah. dengan uh, baik seluruh kaum muslimin baik yang Bermanahat hak atau yang tidak. Yeah. Itu kan dalam salat mengucapkan ihdinash ya, siratal mustaqim. Iya betul iya. Yeah. Ya tapi gimana Ustaz? Iya. Yeah. Kenapa yang bermanahat di apa selain uh, salat itu ee uh, Diterima enggak itu, satu? Iya. Yeah. Kan manahatnya itu manahat yang menyesatkan, Ustaz? Iya, iya. Ya, gitu Ustaz, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berdoa pada setiap solat dengan Ihdinas eh suratul mustaqim, ya. Suratul ladhina alaihim. Yaitu, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Ya. Di sini jalan siapa? Suratul ladhina an'amta'alayhim minan nabiyyin. Ya, ya wasiddiqin wa syuhada was dari kalangan nabi kemudian siddiqin asyuhada dan orang-orang saleh siapa mereka kalau bukan salafus saleh maka kita minta petunjuk kepada Allah yaitu yang pertama hidayatul taufik dan hidayatul irsyad hidayatul taufik adalah dari Allah hidayatul irsyad dari dari manusia seperti pengajaran dan disebut oleh ibnu rajab al hanbali yang jami' al-muhlikam hidayah ada dua hidayah mujammalah dan hidayah mufassalah Adapun seorang yang dia solat, ya. maka dia berada di atas hidayah, hidayah mujimalah, karena dia solat telah menunjuk solat. Adapun solatnya mufak, seperti apa yang dicontohkan Nabi, karena Nabi menyuruh solu kamaruah itu menusoli. Solat kalian sebagaimana kalian solat. Kalau dia dari takbir sampai salam sesuai dengan petunjuk Nabi, maka dia berada di atas hidayah mufas solat, hidayah secara terperinci. Kemudian dalam manhaj yang lain masih belum benar maka yang benar dihitung sesuai dengan kebenarannya yang tidak benar dihitung dengan ketidakbenarannya kama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarra yarah barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji zarah akan melihat balasannya demikian sebaliknya maka kalau dia menolak manhaj salafus saleh ya maka dia tidak akan diterima Islam cara berislamnya Namun solatnya diterima, tetap solatnya. Namun kalau dia tahu menolak, ia ya tentu saja bisa mengeluarkan dia dari dari Islam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyatakan dalam surat An Nisa 115, wama yusyikir rasulah min ba'di ma'tabiynalahul huda wa yatabi ghair sabillumminin nulhi ma'tulla wa nuslihi jahannam wasaat masiro. Ya. Kalau dia menolak. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk Dan e, mengikuti jalan selain jalannya orang beriman yaitu para sahabat Maka dia akan dibiarkan tersesat dan dimasukkan ke neraka jahannam Kemudian neraka jahannam merupakan seburuk-buruknya tempat ya, Maka kalau dia menolak Tapi kalau dia hanya tak mentakwil <tuh> ya Takwil Men mengartikan begini, mendefinisikan begini, mentakwil ikut-ikut takwil, maka tidak sampai kepada keluar dari Islam. Maka hal ini tentu saja kita harus hati-hati mengatakan orang terima atau tidak. Namun yang pasti, kalau dzohirnya seseorang itu beramal ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Maka jelas secara zahir kita hukumi sebagaimana Nabi saw bersabda, mana amilah amanah, laysa alaihi amruna, fahuarodun barangsiapa yang beramal, tidak ada contoh perintah dari kami, maka itu tertolak. Jangan sampai mengatakan siapa bilang solat saya tidak diterima Apakah kamu tahu? Ya kita tidak tahu. Masalah Allah menerima atau tidaknya, tapi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan perbuatan ibadah yang tidak ada contoh perintah dari kami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak kata Nabi. Nah, ini yang menjadi penghukum bukan kita yang mengatakan Solatnya enggak enggak diterima, tapi hukum yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik, demikian jawabannya. terhadap kawan Bapak yang bertanya, kita angkat kembali dari pesan singkat tadi dari Arman di kalender. Set bagaimanakah dengan orang yang mengazimkan istighfar namun masih sering melakukan dosa atau maksiat? Set, hmm. uh, misalnya masih sering merokok dan lain sebagainya. Apakah ini akan diterima atau tidak jasa keakhir? Iya, iya. Uh, para ulama dalam masalah orang yang bertobat ya berselisih pendapat. Kalau dia misalkan bertobat dari dosa tertentu Kemudian dia masih melakukan dosa yang lain Apakah tobatnya dari dosa tertentu diterima Ulama berbeda dan berapa Dan mengatakan tidak Harus dia lepas dari perbuatan dosa yang lain Tapi yang dirojahkan dikuat oleh Syahid Muhammad bin Sohli al-Sahimin Adalah ya, Sebagai mana dalam syarah, syarah dari Sohli beliau jelaskan itu kalau dia bertobat dari satu dosa Dan belum bertobat dari dosa yang lain Maka yang dia bertobat itu insya Allah diterima Demikian, tentu saja Bagi seorang yang mengucapkan istighfar kepada Allah Kalau tahu seperti merokok Itu adalah hukumnya haram Maka seyokinya ditinggalkan Bagaimana beristighfar Sementara mulutnya bau rokok gitu? Sementara orang yang sholat saja Bau, apa namanya Bawang ya di Jangan sholat di masjid Karena apa? Karena para malaikat terganggu dengan bau itu apalagi dengan bau rokok maka tentu saja ee, harus ditinggalkan itu demikian baik kita angkat kembali bacaan singkat dari pendengar kita di Jakarta Ustaz Ana sering mencuri uang majikannya tapi Ana janji akan menggantinya sampai saat ini bos Ana tidak mengetahui Bahwa uangnya telah dicuri, apakah uang yang anak ambil itu menjadi haram setelah jaza kelakar? Iya, tentu saja. Karena bukan haknya. Nabi bersabda, layhilumalumrin illabi tibinafsih. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaannya. Ya. Nah, kalau orang Islam, kudul muslim al muslim haram. Maluhu wadamu wairduhu rawu muslim. Tidak At orang Islam atas orang Islam lainnya haram harta darah dan Harga dirinya tidak boleh kita mengambil harta sembarangan. Jangankan mengambil untuk di, dimiliki. Pinjam saja itu tidak boleh kecuali dengan izinnya. Karena la yahlum ma'lum ri'in illa biti binafsih rawahu Ahmad. Demikian. Baiklah, bagi anda yang ingin bertanya, langsung di kita buka kembali dan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa bapak di mana? Dari Abu Payshal di Pondok Gede. Baik, silakan. Uh, begini, Ustaz. Hmm. Uh, ini masalah dzikir pagi petang. Iya. Yeah. Biasa kan kalau sudah solat kita ganti sama celana pendek itu terus sembari duduk-duduk sembari baca zikir itu apa digunakan? Yeah. Atau misalkan kadang sembari tiduran gitu. Iya, iya, iya. Ya najis tetap. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah tentu saja ya ketika kita menghadap Allah yang paling afdol adalah dengan keadaan suci dalam keadaan menghadap kiblat ya dalam keadaan khusyuk namun kalau itu semua barangkali tidak bisa kita lakukan mungkin lecape atau karena uh, malas sementara bibir kita bisa menggerakkan untuk mengucapkan zikir-zikir kepada Allah yang disyariatkan pagi dan petang sebagaimana Allah berfirman ya alladzina yadhkurunallah Kiamau dan qunudau wala jnubihim, wajt fakaruna fi khulk al wal-ād. Orang-orang ya yang bertikir kepada Allah dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring. Ya, maka ya dengan ayat ini kita tidak ada masalah. Namun yang lebih afdol, lebih utama, sehingga zikir itu tidak hanya kita bebas dari tanggungan untuk mengucapkannya atau meraih pahala, namun ada pengaruh kepada hati. Tentu saja zikir dengan keadaan yang khusyuk menghadap kiblat dalam keadaan berwudu ya dan memahami maknanya sehingga ada pengaruh kepada jiwa kita dan juga akan menggerakkan sel-sel tubuh yang ada pada kita ini ya untuk apa? untuk senantiasa melakukan kebaikan wallahu alam demikian. Baik uh, kepada Bu Faisal demikian dan kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0821 823 6543. Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Rudi itu gitu. Baik, saya akan perlu di. Ini masalah jikia pagi petang apa Iya, Pak, iya. Apa? Kita kan kalau habis sholat subuh itu di musala itu, itu sering apa? Pas mau itu habis pikirlah tuh Lampu langsung dimatiin gitu, iya, kita nggak tempat lagi buat pikir paginya itu. Terus, iya, terus iya. saya langsung pulang aja ke rumah. Iya iya. Ntar baru di rumah itu saya wirid-wirid pagi Iya lah, iya. Ah gimana itu hukumnya Ustaz Iya ya, gak iya nggak apa-apa nggak apa-apa iya nggak apa-apa iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tidak masalah saja walaupun di luar masjidnya Tidak masalah ya. Baik, bagi para pendengar yang lain silakan di 021 823 6543. Namun sebenarnya kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat. Iya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, so, uh, bagaimana kita hanya beristighfar 100 kali saja. Bolehkah lebih saja setelah dari hmm. fajrah? Iya. Boleh kah lebih beristighfar berkali? Boleh. Iya. Karena sebagaimana tadi saya sejelaskan, bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Saleh Al saimin ya uh, ini lihat bagaimana ya, Nabi mengatakan Astaghfirullahil Jami' mi Amaroh, mengucap istighfar satu kali sehari. Wahwad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Alladhi Rofiro Lahu Mutaqoddamun Dhambi Wa Mataqor, di mana beliau sudah diampunkan dosanya yang lalu dan akan datang. Fakih Fabinah, bagaimana dengan kita? Maka kita lebih berbanyak untuk mengucapkan. Istighfar kepada Allah, ya. Maka yang faleka ya, kiri berkater istighfar, wa akhir min kauli Allah memufri Allah merhamni. Astaghfirullah wa tabulai. Oleh kerana itu wajib bagi engkau ya, wahai saudaraku Untuk memperbanyak membaca istighfar Memperbanyak mengucapkan Allah ma'afir li, Allah ma'arhamni, astaghfirullah wa'atubu'lay Dan yang semisalnya Karena apa? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan kita ketika pada waktu-waktu mustajabah Diterima istighfar kita oleh Allah Rabbul Alamin Tadi Fasad mohon maaf sayf, Kita tidak bisa menerima ya. satu telefon Karena ya. keterbatasan waktu Mungkin ya. sebagai kesimpulan akhir Fasad Fakal Ya, kesimpulannya tadi makna istighfar itu apa? Kemudian dosa-dosa kita sudah ketahui tadi bahwa jumhur ulama memang membagi, memang ada khilaf tapi mayoritas ulama mengatakan dosa ada yang besar, ada yang kecil. Dan sudah kita sebutkan tanda-tandanya bagaimana kita mengetahui dosa besar dan dosa kecil. Kemudian yang ketiga Dosa kecil itu bisa menjadi besar karena beberapa perkara yang sudah tidak yang sudah kita sampaikan tadi di antaranya orang yang meremehkan dosa tersebut. Di antaranya adalah orang yang apa namanya tidak takut kepada Allah dalam berbuat dosa. Kemudian yang keempat, maka banyaklah istighfar dan ketahuilah keutamaan-keutamaan istighfar. Di antaranya memperbanyak rezeki, kemudian bisa memiliki anak bagi yang belum punya anak. Ya, dengan istighfar, kemudian bagi para petani, ya, yang hujan barangkali apa namanya kebanyakan pun juga bisa dengan istighfar. Apalagi yang tidak ada hujan, jelas yusil sama alaikumidroro dan seterusnya banyak istighfar ini kunci dari segalanya. Istighfar ini kunci dari banyak persoalan yang yang kadang kita, kita hadapi. Maka dengan istighfar, insya akan terbebas semuanya asalkan dari hati yang jujur, yang tulus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demikian wallahu a'lamu shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alaikum warahmatullahi wabarakatuh